Gjdo falëndërim dhe gjdo lëfëdat i takon vetëm Allahu të gjellë gjelaluhu, vetëm Allahu të i bindemi dhe vetëm ati i falë dhe ndihmi i përkojmë, ndërsa përshëndetjet salavatet të mirat e zoti gjellë gjelaluhu, të gjithat të grumbulluarat të kënjëriju më i zgjëdër, njëriju më i dashur i Allahu gjellë gjelaluhu, Muhammedi aleyhi salatu vë selam, pas taj mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme, Bigrot e ditë të pastërta të të gjithë besimtarëve të zotë ndjekin rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëroruar të pranishëm, të nderuar xhamali, do të ndajmë disa minuta para xhutbes së xumas, çuçflitojmë diçkan nga libri i Zotit, nga sunete e pejgamberit Allaje salatu vesselam, nga komente dhe shpjegimet e dijetarëve të muslimanëve. Nuk ka dyshim se roli i xumas dhe Ajo e cila Allahu Xheli gjele Xhelaliu ve Sinan me tubimin e Xhomas është edhe për kujtimi apo edhe analizë vogël javore rreth asaj e cila ndodh në shtat ditë të të cilat çarkullojnë tek njerëzit. Andaj patjetër e kemi që disa prej ngjarjeve të cilat janë me një pesh pak më të randhë që ti shkoçisim Normal do kujt komentun nga libri i Zotit, nga Suneti e pejgamberit Alaihi Salatu Wassalam. Andaj një koment i shkurtër duke e bardh këtë ngjarje që lëndolli në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit Alaihi Salatu Wassalam, do të shkoqiten nga vargu edhe seri e ligjëratave mbi ditën e gjykimit. Të ndëruar, të pranoshim të gjithë jemi dëshmitar të asaj që lëndolli në ditët e kaluara prej fatkeqis të vdekjes në rukëtimin e autobusit ku Zotë i onë të pare kjo e të ala në përmet këtyre fatkeqive apo në përmet këtyre në gjarjeve të cilat prej e këndjenjat e njërzve ku Allah u gjele gjeleluhu merë nga shpirtrët e njërzve merë nga të dashurit e njërzve duke i marë këta njërez Jo, të, jo në të zakonshmën, jo në të natyrshmën, po me një loj përplasje, me një loj rëshqitje, me një loj patkecije e kështu me ratë. Të ndërruar gjë më të lipë, zakonisht njërzit shkëmbejnë emocione, shkëmbejnë djenja, lutën për ta e kështu me ratë. Dhe kitë kjo është normale, dhe kitë kjo është normale që njëriju të shkëmbejnë emocione dhe njëriju për njëriju në ka emocione, ka ndjenja, e kështu më radhë, dalin edhe lotët në vërsi se kësa e ka pas të afërm, di kam prej atyre, mirë po, pse ndodhin këto, pse ndodhin këto raste, edhe cilla është porosia dhe mesajështë i Zotit Gjellë de Gjellë -Gjel Luhu, për këto raste, të rastet të ndërruar gjë më të li, në botë janë të shumëta, e kjo e afërta, për neve është ma afër, në botë janë të shumëta, Allahu جل جلاله nksi forma mar shumë njerëz. Dhe neve jetojmë në botën e rrjeteve dhe internetit, kemi mundësi çdo njerëz prej neve që të humbtojmë sa raste ka në kësij lloj fatkeçie të cilat humbin njerëz shumë. Por se Allahu جل gjele جلاله ka mesazhe në këto. Ka politikë në këto. Dhe fatkeçia në Kur'an e ka emrin musibe. Musibet Kështu Kurani e cekë, musibet. Po na e përdorë në dhe vetë, musibet. Po të shka është musibet? Musibet të ndëruar, gjëmatli, është goditje. Fjala e zodi gjellë gjellalu në Kurani, musibet, në gjuën tonë, është me të godit diçka. Por se përdorët fjala musibet, kur të godit diçka, po jo me para lejmërim. Jo me para lejmërim njoftim por të vjen pa dëshirën tande, pa vetdijen tande dhe nuk e din as vendin, as kohën, as formën, as mënyrën as siçin. Kjo është në Kur'an musibe. O ndaj Allahu xhellaluhu e ka përmendur në Kur'an se besimtarët kur i kop kjo musibeti, çë do të thonë në definicionin e të drejtarve, dvien pa pritmas. Pa të tregu vend pa të regu kohë dhe pa të regu forma dhe pa të regu sa zë gjatë fatkecia. E këtë këto e bajnë besimtarin me thanë qëfarë qështë da ka mësu Allahu Gjellë Gjellëluhu. Inna Lillah. Ne jemi të lau dhe këtë planet tona dhe skicat tona dhe hartat tona krahas planit Allah të janë kurqohiqë. Sa njeri ka bo planë, Allahu thot plan e jam shko në vend Plan e jo të gjuët në tokë Sa njëri ju ka skicue Ka bo plan program të jetës të ti Ka me bo për 5 vjetë biznis Ka me bo për 10 vjetë Tre këti Do të ndërtoj këta për 20 vjetë Allahu gjelë gjelalu me kaderin e ti Që ka thotë Unë e baj plan Ju bani planet e juve Mundoni ju si njërës Por planet e mina egzekutohen Pa e pyjtë kërkanë dorsa planetet tua s'kan mundësi mo realizo pa e vet atha. Andaj plani jot është sikur zoom planeti është absolut. Andaj Zoti ijon xhelal xhelal u na mëson në surën Al-Baqara që kur të goditemi me diçka e cila vjen paprit, pa, pa paralajmërim, se dim kohën, se dim vendin, se dim formën, çka më thon? Çka më thon? Themi inna lillah. Nemit Allah. E që do me thonë, nëjnë atë Allahut. Nëjnë atë Allahut të dërzumë. Nëjnë atë para Allahut të dobet. Nëjnë atë para Allahut të padishëm. Nëjnë atë para Allahut patakat. Nëjnë atë para Allahut pa plan. Nëjnë atë para Allahut pa plan. Nëj plan. kemi planet e tonë, pa i ka planet më të forta. A i ka planet për para neve, e kështë në mërat. Andoj zotë i unë gjellë gjellë lë gjatë fatkecive, neve në mësoj i me thonë qëfar nështë, inna lilla andaj edhe përkësi rase fatkecive përveç lutjes përveç emocionit neve duhet kështu me një zamë edhon inna lilla ta laut jemi që shpesh her harohet e që të da shofëmi prej porosive dhe mesajjeve të fatkecive cilat janë andaj fillimisht të ndëruar gje më të li inna lilla na ta laut jena edhe në gëzim Mos flasmi fatkeci, po përdalim nga fatkecija, Allahun fatkeci ha, e imponon edhe atë shkas ka thonë gëzim me thonë të Allahut kokshmi. Kjarua, ndarësëm e nëzbavitje në rëktim njërzit harohan me thonë njëna të Allahut. E Allahu e ja qonë fatkecijnë për me thonë, e hey, ku? Andaj tha Allahu i Gjell gjellë gjellalu me njësurët të Kur'anit në gjuzin amme, gjuzin e fundit që dhe Allah u gjellegjelluhu në surën in shikak dhe Allah u gjelluhala fe ejne të dhebun ku po shkonin kuptimin ka jeni harrua ka jeni hutua duhet me u kthjel duhet me u këndel duhet njeriu me, me arnë në vëdijen e tina tila vëdijen vëdijen se qka pëndohet pëse kjo bët kështu me përplotë së prova dhe fatkeci dhe të të hidhura Andaj, simboli i besimtarit prej zemrës e në gjuhë, e në gjymëtir cila është inna lilla në të allahu tjena dhe dyta vazhdan, fjala Zotë i Gjellë Gjellalu va inna i lehi raji unë dhe ne dhe të allahu dhëtë këthehem nga s'kena ku më këthidi kënë tjetër dhe robi s'ka rrugë tjetër për dhe të Zotë i vetë Gjellë Gjellalu dhe ne dhe Onay Allahu tebaraka ve teala sana Kur'an. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. O ti njeriu i cili po punon me punë pa ndalshme. Këme e taku zotin tan. E kjo keme e taku ka forma. Dikush e takon në shtrat. Këq on atërshmë. Dikush në spital. Dikush me smuja. Erdhon er, er smuja diku është fatkeci të detit, diku është fatkeci të tokës, diku është fatkeci të, të qëllit, e loj loj të ndryshme vdekje, e kështu me ra. Mirë pa loj u gjillet gjelëllin e të regon për njave tëm, për format e ndryshme, mendoni ju, studioni ju, the mu le a ti, ki mu takue, pa tjetër ki mu takue, skejna kënej është e hidhur, andej është diska tjetër. Skena këndej është e hidhur, atje është diçka tjetër. Andaj simboli i parë të nderuar Xhamali është te Allahut jemi dhe te Aj do të kthehemi. Kështu do të më janis muhabetin. Nëse s'janis kështu. Krejt analizat, krejt shpjegimet, krejt zbërthimet, këte elaborimet janë gabim. Nisin gabim. Mundet pastaj dikun tek tokë me ia ja çollu, po në shumicat ja gabon nëse zbordhimi i fatkeçive dhe sprovave dhe i telasheve të cilat na i dërgon Allahu xhelel gjele xhelalu, të cilat janë me plot porosë, nëse nuk janë isme të Allahut jena, na nuk dinë për Allahu xhelel gjele xhelalu, dhe të hajdë të kthehemi, krerëta analizat pastaj gabimin na dalin. Andaj te e shef dikant duke thonë kështu, citat. Pse jeta është e tillë? Pse jeta na merr, jeta s'merr? Ha? I shikojmë neve komentet e njërzve Nuk duhet emocioni me ta hup Drejtimin Nuk duhet ndjenja eran me ta hup Orientimin Andaj vësimtarët thojnë Inna lilla Dhe kret analizat pastaj Janë ndërtu me mbi Inna lilla Dhe gjdo analiz e cila del Nga ajo se najna të laot Dhe të ajkë thehemi I afrohet vërthetes Andaj nashpresojna që t'i shpjegohi mëgjerat të gjitha, jo vetëm ketë të gjitha, nga inna lilla wa inna i lehi raji unë. Në të allahut jemi dhe të allahut dhëtë këthejemi. Ata të ndëruar gjëmatli, kjo fatkeci përthej ndjenjës dhe emocionit, nako e lusmi allahu në gjellë gjellalu që allahu të barë kjo vë të ala, atat të cizat kanë drujet, allahu në gjellë gjellalu t'i kish falë dhe t'i kish pastrua, dërsa ata të, të mbejturit Allahu Gjellit Gjellit të mundëson dhe të shkakton se bejpe të cilat i rikëthen në, në shëndetin e tyre por se cilat janë dobi dhe porositi të kësa injarjeje për të injarjes cilat janë për të dimenzionit ndodh i kështu dhe ashtu nga se në bot ka përdit kësi fatkeci përdit qko njerës kështu përdit bot ashtu e madhe Allahu Gjellit Gjellit Gjellit në Kur'an dhe sunetim në pengamerit aleyhi salatu e selam në ka të regue se këto nëgjarje nuk ndodhin rasisht ndërsa ajo e cila njerit ka mundësi me shku ndërmend se që kjo me dëvërtet është rasisht edhe këta e ka muhu zotë i unë gjelit gjelalu cila është ajo e cila ma puna që ka mundësi me të shku që rasisht dhe njerëzit nuk i kushtojnë nuk i kushtojnë vë vëmendje Ajo është ramja e gjethit në tokë. Bima, druri, ka gjethet. Dhe her zhvillot, her zbehet. Dhe kur zbehet, bin gjethet. Kush i kushtonë në nësi, pëse një gjeth ka ronë to? Kush i kushtonë nësi? Atë ka shku në dhe një Armenja, pëse po bje filan gjethi? Nga mija gjethet, shkonë në menë. Dhe nuk ka mundësi me kopë dikush me mene, pëse ndodhë kjo, asë që ti interesonë kjo punë ashtë i brengosës për këtë punë e mirë, kjo me e likësht ta që s'ka mundësi me të shku ndërmen se ka ndodhë për diqka Allahu edhe këtu tha u emami unë wara katin edhe ajo qka juve edhe shosh dhe tira juve ashtë nuk është dhe tira jonë kjo po kësajna nuk i kushtajna kujdes tha Allahu u gjellëvale u emami unë wara katin zbjen një gjeth një, një jo ma shumë, një gjeth vetë illa ya'lamuha ja aya dhe pse ka ra një gjeth veç druni jo te shtëpia jote ku s'ka drun një pemë vogël një saksie vogël kur të bjen gjethin tok Allahu e din ya'lamuha ja sura a'raf ya edi ti kush më thon çka ka lidhje kjo me ti s'ka lidhje me ti nuk ka lidhje ka diku një lidhje të largët ti se merr resh ti nuk e din ku të lidh ajo Allahu e din nëse një gjeth çka bjen tok është i paranshëm po njerzit, i paranshëm për neve. Allah thot, unë si, si. e di pse ka rë. Ëmir ku t'bjerë komplet njeri. Ka rënci, ka rënci. E përkët njeri ka zbrit Allahu Kur'an. Gjele ka thurë Allahu pejgamber, ka ka thurë Allahu helal dhe halal për qiellit, me ju fol njerëzve, me i mëshuo njerzit, me i porosit njerzit e kështu me rad. Andaj Zoti Jon Tebarek Je Oteala ka mesazhe edhe në gjëra të vogla mësflasmi të bëdojat Allah u ka mesajë në gjërat vogla në miza ka mesajë Allah u në buburreca ka Allah u mesajë në ato gjërat të cilat ti nuk të shkon në mendja si marimanga Allah u ka mesajë andaj në e gjenja në Kur'an surja e buburrecit në Kur'an surja e buburrecit në Kur'an surja e marimangës e cilafshinjët për dy sekonda Për po allahu gjëve ka zbitësure. Andaj, këto gjërat të cilat për neve janë të përënsishme, zdo me dhonë se në univers janë të përënsishme. Andaj, dhe allahu gjëllu ala, illa ja'lemuha, aje di. Andaj, piktunisemi, aje di. Ata këto përësi qëka janë? Pse fatkeci? Pse kështu vdesi njerëzit? Pse allahu i përplas njerëzit? E para të ndëruar, gjë më të li, kjo ka shumë përësi, Dhe këta mere model për t'i shpegu shumë sprovat jetës Shpeshar neve Nga tromin në analizat e sprovave Dërsa Allah u sprovon Dhe kam e sprovu dhe kam e nga sprovu Gjithë se si Allah u gjeluan në Kur'an I ka rrumbu laksu sprovat Ku mune me ndon E para ku ndon Ha? Fitë themerat Enfus Emual E para ndon Në frite Qa të me thënë frite? Në biznis Në biznis, në trektin, ndohë sprova Bje, kjo sprova Dika në rëzën për toke, dika në mytë këtë Tjetra Fil enfus, ta merë dikan Bab, nan, ajë, fmi Kusheri, kutë e diqka Ti merë Allahu gjellë gjellë -Gjell hu Tjetra, ka thënë Allahu gjellë gjellë -Gjell hu Allahu i merë kapitalet të juve Dikush mbledh, mbledh, mbledh Dhe ja merë Allahu gjellë gjellë gjellë hu Dikujt jam në këson, në kësë, i le në kësan, edhe në kësan lëk i për dikana është sprovë. Dikujt që ka i ka një milion, mi a morë 300.000 është sprovë për ta. Ajë që ka i ka 10 denar, mi a morë 2 denarë, sprovë për ta. Që si ja ka morë 20%. Andër allo dhe dhe naj, bojnë dhe njerë, në kësan lëk. Ketë këta për të na hutu neve e përbesimtartë me njërë mësime. E cilë është mësimi i parë prej kësaj na. Dallaj është që Allahu xhelel xhelalu na tregoi neve se realizuesi dhe ekzekutuesi i ngjarjeve absolut, pa kundërshtar, është Allahu xhelel xhelalu. Edi gjithë sot na këta e dina. Na edina se Allahu është ai. Po mu kanë thënë na edina, ai nuk e bën çeta. Paj me këta na këthjel, i këthjel njërzit, nga se na shpeshar mendojna dhe nga dinamika jetës bina me një nivel duke me ndu se na vetë hajna, ha, me dorë. Vete bojna bukën, vete regullojna na jetën tona, po, dhe mundomi me komentu se na vetë zhvillomi, vetë orientomi, vetë ngritemi dhe formomi, e Allah u gjellëvanën a thotë, a i regullut ketë, po? A i morët këjtë po, e, e futët London, benzinen, naftën, po A i morët këtë sebe, po të po, e qësë bahot E që nuk bahot, e pse nuk bahot Se me në kaldu që a i vepron Andaj tha Allahu gjellëvalen Qur'an Wa ma te shaune illa enje sha Allah, Rabbul Alemin Tha Allahu gjellëvalen Qur'an E ju nuk muni me dash diqka E këtu hinë këjtë plani jote, puna jote, biznisi jote, gruja jote, familja jote, vetura jote, autobusi jote, aeroplani jote, tenka jote, krejt tua, qka janë, dhe të njërzve qka janë, tha Allahu, gjilloala, së muni me dashtë përveç nëse do Allahu. E Allahu ka njëherë nësë provon, ajo punon një njëzët vetë dhe t'i thu, ka punu kjo. Qka s'po punon të tashë, po këtë njëzët vetë asë janë gondë të mjaftushme me kuptu, që i ku të vejnë e ku të vene fatkecia, a, a nuk është vëndë tasha, andaj tha allohu, u gjellohala, mere pi për para, mere mësimin, së muni me bo plane, përvesht nëse unë i ja pleje me, me u zhvillu, andaj porosije, pare, këtëre gjërave, të cilat ndodhin në univers, e që neve në prekim për aformi, janë që ta kuptojmë se realizusi, ha, realizusi i planeve dhe ligjeve dhe veta, pa kontestusë, Kush i, kush i del kërshit? Ti e mu, edhe pushteteve dhe kriotarve dhe përëndorive, ju del di kush kërshit. Dhe kur të bojnë lëvizin e matë, shkoj dhe riktu se e kam ata atje. Shkoj dhe riktu se kë, rivalin e kam atje. Po afrona me kach kilometra, se si dijet. Allahu u gjelluan e tha në surën e shëms. Tha kështu. Tha Allahu u gjellë gjellu hu. Wa la ya khafu aqbaha. Ok Sura Shams, Sura e Diellit. Tha Allahu xhelel Gjell xhelalu kurë shkatroi popullin e Thamudit, e, e, e shkatroi një popull arrogant, krenarëç, e shkatroi Zoti i ngjellualla. Por në fund e pofundoi fialën e vet kështu. Tha Zoti i ngjell xhelalu dhe nuk ju tut pasojës të kërkuina. Ha? Pasoja, ka pasojë njeriu, po. Qysho, kanë thonë djetartë. Allahu po në thotë, kur të bajnë një plan, se marë parasysh kërkanë. Ti edhe unë e morë në parasysh. Krejtë morë në parasysh. Mos hara. Krejtë morë në parasysh. Edhe ata shka kanë sot milijar dhe adhe tonelata, biliona pare, e matin. Thotë kjo, zbohët. Ska hapsir. Ska hapsir. Ekshtë të më rratë. Sjanë kushtet klimatike. Ska ndorë në klim. Ska ndorë dimin me bo verë. Po, në... Objekti zëllumë e nëzë, por jasën e nëzë. Edhe kërë nëzët jashtë, eftof me një vendë, kejtësën eftof. Allahu Gjellëvan e thëtë, la e kafe okbeha, ajve prënë, si tu të të kërkujna. Andaj mesajë i partë të ndëruar gjëmërli, dhe këta duhet me e morë për edukim, për veti dhe thmi dhe gjëneratat dhe kreqëshëria, se mos të harojnë ashtë peshë realizusin së premë. Edhe është Allahu Gjellë Gjellëvan, bani plan Shkruaj ti planin, s'ka problem. Merri ti se vej po të shkaçet, por mos haro. Thuaj inshallah. Nëse don Allahu, sa e pezullon. Ai e pezullon e pengon dhe s'ka kush e ndal. Andaj kjo është mesazhi par i parë i këtyre fatkeqësive. E dyta. Ajo është ku ka thanë Allahu xhele jelaluhu nëjun e pejgamberit aleyhi salatu vesselam se porosia e fatkeqësive dhe goditjeve të kaderit dhe fatkeqësive të cilat neve na prekin është shlyerja e e gjunoave. Dhe shlyerja e gjunoave disa dietar e kanë komentuar kështu. Ka dhënë sikur njeriu kur e krahosit at pemën të cilën ia ja prish, ha, zhvillimin. Diku thotë kë po e presh ka. Allah u gjithë dhëtë, nuk kena diqka për me prishtë, se kretë kret për mindrej që kena. Allah u gjithë dhe gjithë dhe njerë e këput një sen. Pse e këput? Për me lidhë më mirë. Allah u gjithë dhe njerë e godit, me smuje, me varfri, me nuk san lëk, ha, me likështim, për ta qu më mirë, për ta zgjuh më mirë. E dikush dhëtë, po në kena pa, do s'jan zgjuh hithë, s'jan këthjell hithë, edhe kjo është, për i mesazheve të Allahut, por më kanë thënë se kta se kthjell kur gjao, po këto tjeshka janë kthjell, kjo është porosia. Jo çdo kush kthjellët nga nga porositë e Zotit xhel Gjell xelalu, por na e mor mi për besimtarë dhe musliman të cilët doin më kthjell. Andaj porosia e di cilasht. Dha Gjell më ndapastrua Allahu xhel xelal nga mëkatët. Zndodh diçka e cila ti nuk shkon për shtati vetëm se është për pastrim, e lexova apo se lexova. Nga Ebi Horejra, radhjallahu an, hadithës e kanë zhëri ma më të tirmidhiju, ka thonë për nga mberi a.s. Ma e zalul bela, bil mu'mini wa mu'mineti, fi nefsihi wa waladihi wa mali, ka thonë për nga mberi s.a.s. Vajzdon belaja të besimtari dhe besimtareja. Kjo dënjo është dënjoja belajesë, nëse e komenton në ryshe krejt analizat dalin gabim, mos gavon e komentu këtë dunja e, e qëtësis dhe rahatis dhe gjennetit, nga se analizat gabim dalin pastaj, kur ndohë dhe diqka së në lezon, së ta lezon aparatit, se gabim e ke nisë sistemin i cili punon të ti, andaj sistemi cili duhet mukon të ti, dhe të onë dhe të gjdo me sëntarë cili është, darul bela, shtëpia e belasë, Allah u gjelore ka zbita demin këtu për bela, e atje a konë knatsi, këtu a belaja. Qka do me thonë bela? Qka do me thonë bela? Ne edhëna bela rok, më rokë, por në bela në gjuën e Kur'ani të është diçka tjetët. Bela do me thonë me hy në një qështje të cilën ti nuk e di aki me dala jo. O është e mje gullume, o është e arët pakë, O është pak e hidhur për nejëpësin tanë e nëse del fiton shumë. Kjo a bela. Andaj bela e në Kur'an vjen për të keqë dhe për të mirë. Andaj Allahu u gjellar ka thonë për sahabët i kemi shtin në bela. Sahabët. Për pengambert Allahu u gjellar e në Kur'an ka thonë i kemi shtin në bela. Se ka për qëllim bela me i shtin të keqë. Po i kemi pastrua ta. Ka thonë pengambert i sallallahu a.s. Vajzdon belaja të besimtari d Ska ditë se nuk t'jan Allahu kanibela. Ska dit. Po na nuk i lexojna. Na nuk i lexojna. Çdo ditë çka ti nuk e merr ushqimin e farzeve dhe nuk ndalohesh nga haramat qe ron bela. Qe ron bela. Çush qe ron bela. Ti nëse nuk ushqejesh për fizikun tan, a qe ron bela ajo. Ja. Bela qe ron. Nëse nuk e marr ushqimin e duhur, pijen e duhur dhe nuk konsumon Apo konsuman prej helmeve dhe të gjërave dhe cilat dëmtojnë A ke ram bela a jo, ke ram bela Kur ka me ndohë fatkecia, po nuk e di kure ka efektin Mi më me shkute një doktorë thotë kujdeshë, sot pas ke po bela Sot se ushqishish duhet Sot s'ke mor pi e sa duhet Sot pas ke konsumu diçka që ka të dëmton Ti du që akum nuk menë nëne Mirë po natë të fiziku jena më të kujdeshëm Se ma shpetë reagon Dhe ma shpetë vrapojnë atë doktorit Dërsa Allah u gjelatat ka do belloja tjera, mësmequ farzin venë o belloja, i vjenë më vonë zani, janinë më vonë zanin, me konsumoh haram o belloja, Allah u gjelat nuk tolerant mu konsumoh harami, sikur që nuk tolerant mu konsumoh helmi, praptosh. Andaj zotë i unë gjellëvarën e qënë mësime, s'ka ditë që s'ka belloja, me këtë kuptim s'ka ditë që s'ka belloja, të për nga mërja lejë salatu vë selam, vazhdo në besimtari dhe besimtareja në bello Edhe besimtari, edhe besimtari ja. Ku fi nefsi hi, nefsi në ti, dhe dvetën e ti e para. E dyta, u avale dihi në veledin e ti e vladin. Allahu, a qësë provë me e vlad? Qësë provë me e vlad? Qishka më rrit, qishka më zhvillu, qishka më eduku, a ka më bojë mire kështu më rrall? I devoqëm e kështu më rrall, kjo bela, kjo stres, kjo bar, a bela është bela, se di e vladin që ka të bje, dhe kjo se di që ka të bje, ti e Allah o thëtë, vahualet Wa dihi Edhe të velej di ti, të e vlad di ti Dhe tjetra, vahmalihi Dhe në pasurin e ti Friga ma e ma dhe njerëzve në dunja cila është Pasuria A do të kena nesër me hangë dhe as do të kena Dë qishë sigur Sigur shtimi me ata i cili ka dhanë Rezaku dhulkuve A i furnizan dhe a i fort Dë qishë A thu kam në furnizua po jo ja? dhe nuk dimë me balancuemes shkaqeve që na ka urdhëruar Allahu më morr dhe asoj friqës e cila na rronon neve Allahu u jel më ka dhënë fa taku fi al-ardh min fadlillah ju kërkonin tok nga vlerat e Zotit por mos e haroni se ai furnizon andai Allahu jel dha wa malihi dhe pasurinë ti, e tij pasaj pa pejgamberi alayhi salatu wa salam hatta yalqa Allahu wa ma alayhi khati'a Tha për nga mberi sa sellem, sprovohat besimtari dhe besimtarja në vetë veti, në vlatë dhe në pasuri. Këtë janë tri gjërat të cilat janë më të ngusht atë kaj, për çka? Pse, tha për nga mberi a.s. që të takon Allahun pa gjuna? E ty thu, a s'ka mujtë ndryshe, s'ka mujtë. E këtët qysh duhet ma mi kuptu? Djetarëti kanë shpegu këta aditet për nga meri së vësëllëm, por me një rëzimej me fjalë qëkur të rapë. Porosia e kësa një gjarë e cilë është, Allah u pastronë në esër ty, në esër tjetrin, në esër atjetrin. Sprova ndodhin ndryshme, me njëra ndryshme, me doza ndryshme, me forma ndryshme, zamanë ndryshme, kohë ndryshme. Gjithë shka me urcine, Zodit Gjelluala. Pse përmi shkull nijët të cilat, nuk lajnë mu pastru të zotë jo të barë kjo të jala këto janë nije, gjuna janë nije kur ti e ba një gjuna të ka lidh kur ti dashuro është për diqka për këtë dunjajet ka lidh, nijë është kur ti dashuro është për vetën tane nijë është, a nijë nijë është tesha joto është nijë pe nga meri sallallahu alaihe sallam një dit për ditve, shikone këta i cili i këput të nijët shpejt diqka u lidhke kë gjuj, një ditë për ditë dhe pengamberi sallallahu alaihi sallam jadhurun një, një palto të mirë dhe ishte njyra e kançme dhe ishte kostumi i shtrajt i mirë dhe e veshi pengamberi sallallahu alaihi sallam dhe dulë namaz dhe pas taj pengamberi sallam e largoj e heki dhe i tha dikujti musliman dhe qa kish nevoj i tha merë dhurat tha nja nësullallah da në kina pos qef ti me vojt tha jo se më angazhoj pina mozit Dokshire Sami rre ka kjo, unë u dekoncentrova pe namazit. Mir, këtë shkallë normal se na nuk mujnë mëmrinë, shpesh herë ka tre katërorë që i na veten pas shire, thos sallahu s'ka fal më të bukur dhe më të hëshëm. Ka falallahu edhe më të mirë, po ti skeqon ndoshta. Po ne kur e dojna vetën shumë na dogjet se mu e njëjta palto më mirë pak po mri. Djalitem pak më mirë piri. E njëjta palto, po ne është problem. Andaj këto ni Allahu që do më shkul do mishkull Ibrahimit Allah ja kishte që një djallë të mirë, të heshëm, të bukur dishëm, të but dhe a ju e dojke djallin e vetë Ismailin Allah u tha there Allah nuk ka nevoj asë për gjakin e tijas për thikën e tijas për hiqë për kërkan s'ka nevoj por Allah u për të mirën e robi thotë preje si që tu e kini një sa tu të, të lënë me lëviz sa një t'i ke minat Sa njët i kemi nasës në lanë me lëviz Me dalë namaz Me dalë bundë mira Me dalë në atat shka allohu e donë E ndo njëherë allohu kure shqe që na As një ndërmarje se na te bo As një cjati për me e këput në i njët E këput vetaj A i njët e këput në i njët Allohu në thotë në kuran Këpute Gjunach që tu, gjunach aty Padrejci që tu zulum që aty Këpute se kam ju dëmtu Juve Jo ja, Allahu جل و علا, ndonëherë kur Allahu جل و علا don më nëmsu pak më këtu me dozë më të madhe qong sifat kërcësia, por kjo nuk është sharr. Ande tha Allahu جل و علا, la tahsabuhu sharran lakum, bal huwa khairun lakum. Tha Allahu جل و علا për fatkërcitë, akuzat, shpifjet, dozat të cilat njeriu i i gëltit për kërcësia dhe tha mos i menoni sharr, bal huwa khair. Bëlet khair por khajët për kanë a i cili këthjelat dhe e merë porosinë e Zotë i Gjelle Gjelle, Gjelle, Gjelle të ndërruar jo madhli në ofertë të Zotit ka shumë porositve për mesazhe po na më vjohme me kaç elusmi allahun tebaraka ve teala ç allahul gele gele musliman kudetian elusmi allahun tebaraka ve teala ç allahul gele gele narun gabelat es kena mundsimi durue na pasan allahun gjaonaat e ban allahun veprat emila kabull veprat eliga allahut na ishlyen e qulu qawli hadha wastaghfirullaha li ve lekum fastaghfiruhu inne huwal gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin